Radio Energy. Energy. Podcast-arkisto-osoitteessa www.nrj.fi. music only. Mika. Hei mikä tässä on Iira Siuntio. Huomenta. Huomenta. Toivottavasti ei herättänyt. Kyllä herät. Äh, Omistat kermanvärisen ladan? Kyllä. Ja sitten no, mustan pösön. Harmaan. Joo, no farmarimalli. Joo. Äh, Euromarketissa parkkihallissa korjannut näitä autoja? Kyllä, joskus olen. Joo, kato, kun siitähän tulisi sakkoa, kun se on laitonta. Aha. Mulla on tämmönen diili sulle. Kerti. Mulla on auto tällä hetkellä rikki. Niin mä en tästä eteenpäin, jos sä vähän mun autoa fiksaisit. Mikäs siinä on? No siitä pitäisi nyt vaihtaa renkaat nyt parin kuukauden päästä. Ja sitten tota, vaihteethan siitä on menny. Aha, en mä osaa korjata semmosia. No, täytyy katsoa, jos osaa. Mut sä olisit valmis tähän. En mä oikein tiedä kyllä, että... En mä usko, että mä oon valmistolla se tiili kyllä. kun toihan on laitonta ja mä oon kuvannut omalla kameralla, että mulla on materiaalia siitä, että mitä sä oot siellä parkkihaljassa tehnyt. Aha, se on. Voi, voi. Haluatko Vilmit vien asian eteenpäin? En mä ainoa, eikä siellä on korjalauteja. Se on ihan teidän ongelma sitten. Niitä tai teidän, jos siitä tulee sitten sakkoa sulle. No. Sitten mä maksan sakat, Sitten tulee siitä tulee. tulee. Niin, eihän sitä koskaan tiedä, vaikka sun autostakin olisi yhtäkkiä vaan renkaat puhkottu. Mä en tiedä missä sä asut ja mitä sä teit viime kesänä. Täh? Mä Pah. tiedän, mitä sä teit viime kesänä. Onks teillä joku ongelma? Ei, mutta sulla on. Viimeinen mohikaani, Uuna Turhoboro, bisnismies, Nasun suuri seikkailu. Mä tiedän tosi paljon leffoista ja miten niissä yleensä käyttäydytään tällaisissa tilanteissa. Aha, se on sun ongelma. Okei. Mä vien tätä asiaa eteenpäin. Ja no. mä luulen, että Joonas lähtee mun kanssa tähän mukaan. <tos> <Yeah>. <tos> Tämä on Energin aamun senkäljen pilapuhelussa. Sitten mä oon sanon ollenkaan on <tos> Tosi hauska ylläpä Oli. Tilaa Radio Energin podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.